Tanulni, dolgozni és becsetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló. hármas tanul, az ötös tanuló. Ötösre dolgozott, A dolgozott, kidolgozza a munkaidejét, utána éljen, ahogy tud. Ne huligánkodjon az utas sark, és megverjen X-et vagy az energiát az iskolába, vagy ez üvegbe. Addig jó, mikádár él? Rájöttem arra, hogy nincs annál idegesítőbb, mint amikor szól az addig jónak a szignája, és ott ülnek a kedves hallgatók, lemegy már az első versszak, refrén, második versszak, refrén, és még mindig nem jön, ez az Istenverte pálinkás, nem lehet tudni, hogy mi lesz ebben a műsorba. Így visszahallgatva a műsort jöttem erre rá, úgyhogy ezen túl sem lesz olyan, hogy mondjuk 10 vagy 15 másodpercnél tovább szóljon a beköszönő zene, hiszen úgyis itt vagyok már korábban. Szóval, nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió és benne az Addig jó az önök a narrátorával, narrátorával, Punksnadded Miklóssal, itt van velem Johnny, Bence József, Pataki Gábor és Árkási Bence, aki egyébként most éppen az élemezésünkről gondoskodik, mert megkértük arra, hogy, hogy ne kapogjon a szemünk. Izgalmas témát választottam már, és még arra is készültem, létrehoztam egy mappát, Johnny, vannak benne zenék, <kül> Szóval, hogy, hogy izgalmas műsort, tehát izgalmas témát ajánlok a kedves figyelmükbe. 1969. január 20-án, tehát 24 évvel ezelőtt, ezen a napon gyűjtötte fel magát Bauer Sándor, autószerelő tanuló, tiltakozva a, a kommunista rendszer ellen. És arra gondoltam, hogy egyrészt, hát önök azért... A hallgatók jó része, és az addig jó a rajongóinak jó része élt már akkor, és talán értesült is a történtekről. De azért tovább is szeretném gondolni ezt. Mert akkor, amikor valaki azt hallja, hogy, hogy valaki hogyan tiltakozik a kommunista elnyomás ellen, és, és felgyújtja magát, akkor, akkor azért nyilván elgondolkozik azon, vagy elgondolkozott azon, hogy, hogy, hogy ő hogyan... Érzett, és hogyha, hogyha érezte azt, hogy, hogy itt nem minden tökéletes, és valamilyen módon tiltakozott, és itt most mindenféleképp innentől kezdődik a műsor, tehát hogy, hogy, hogy önök milyen módját választották egyáltalán a tiltakozásnak. Volt-e olyan, hogy, hogy, hogy kiálltak adott esetben vállalati fórumon, adott esetben nemzeti ünnepen, Kokádlát tűztek akkor, amikor nem lehetett volna, kimentek egy temetőbe akkor, amikor nem volt szabad. Egyáltalán kinyilvánították-e azt, hogy nem elégedettek azzal a rendszerrel, amely az adigiumi KDR él fókuszában szokott szerepelni, tehát az 1945-től mondjuk 1989-ig tartó rendszer, különös tekintettel persze a 1956. -től november 4-e utáni rendszerre, hiszen az sokkal inkább a látú mesünkben van. Telefonszámunk 24 07 Önöket várom. Jó estét! Jó estét Sziget Liza, Szigeti Liza vagyok, csak azt szeretnék üzenni, hogy a 15. területi csokonai művelődésébe az Ifjúság Édes Madara című filmet fogják játszani január 24-én, uh -huh. tütörtökön 15 órakor. Igaz, hogy nyugdíjasoknak uh -huh. belépő 300 forintet téged, biztos, hogy be fognak engedni a mondot, hogy ki vagy. Értem, nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, bocsi, hogy semmi, baj, de másképp nem tudtam. Jó, jó, oké, okay, rendben szia, van. Szia, szia. Viszont hallásra szárusz. Szia. 24 Halló. Jó napot kívánok. Kezét csókolom. Ez ketten vagyunk. Ketten. Mert meg az a néhány tízezer hallgató, aki... Ja, az jó, az jó. Akkor arra megyek, hogy ne, Nem ne zavarjam, hogy ne zavarjam a rádiót. Jó. Én csak arról szeretnék beszámolni, hogy amikor gim gimnáziumba jártunk, uh -huh. én a Szent Margitban, a fiúkat a és amikor azt hallottuk, hogy a bridge az kispolgári csökevény, akkor kerestünk egy bridge-elni tudó bácsit, uh -huh és megtanultunk bridge-elni. Na, mi így tiltakoztunk. Furcsa. Furcsa, de jó. És hasznos. E, mit ad a bridge egyébként a... a... Logikát. Uh -huh. Logikát. A fantázia. Hát fantázia is kell hozzá. Számolni is kell tudni hozzá. És é. hol mondták azt ki egyébként, hogy a bridge az kispolgári csökevény? A rádióban is hallottuk. Aha. Meg hát ez, ez úgy terjedt, hogy köztudott lett, hogy a bridge az egy kis polgári csökevény. Tiszta, értem ezt. Szóval ez nagyjából olyan, mint egy illegális szabadegyetem. Pontosan. És akkor volt három-négy kupac, Aha. amiben hát ugye négy ember kell egy játékhoz. Uh -huh. És megszerveztük és hol egyik magánlakásban, hol másik magánlakásban, akik így összejöttünk. Két ével idősebbek voltak a fiúk, mint a lányok. Aha. Összejöttünk, és akkor csináltuk a Bridge partikat. Bridge közben lehet beszélgetni, vagy az ember a játékba Nem lehet, Ne, Csak a játékra lehet figyelni. Csak a játékra. Illetve úgy érdemes. Aha. Már arra nagyon kell figyelni. Nem tudom, hogy maga tud -e bridgezni. Nem, hát ha tudnék, akkor már nyilván egy-két szakszót Beítettem én meg, meg ultizni is tudom. Igen, de az ulti az biztos, hogy nem volt az, mert a füles magazinban, illetve a füles újságban minden héten volt az ultimóka. Tehát egy, egy, egy, uh -huh, uh -huh. Egy, egy kispolgári csökevényt biztos nem nyomtattak volna az egyébként nagyon népszerű rejtvény újságba, ahol a legjobb képregények Na, természetesen. Na hát, látja, nem emlékszem. Aha. De nagyon-nagyon begurultunk, hogy mi az, hogy kispolgári csökevény, ez egy tulajdonképpen <laughs> egy viszonylagos tudomány. ezt játszani, és, és, és ész kell hozzá, és logika, és következtetés, és sok minden kell hozzá. És nagyon betörögtünk, és eldöntöttük, hogy mit bizicset fogunk megtanulni, és ezzel tiltakozunk magunknak. Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. bridge próbáljuk meg lebontani a, a bolsevik rendszert, 2407953, és ha nem bridge akkor mivel? Teszem fel az eminens kérdést, és és a telefonjaikat. Nem szükséges nagy dolgokat e, átani, hiszen egy, teljesen egyértelmű, hogy nem gyűjthette fel magát mindenki, bár van egy listánk arról, amit Árkási Bence kollégám szedett nekem össze, hogy Jan Palach, ő ugye néhány nappal korábban gyújtotta fel magát Prágában, az akkori Csehszlovákiában. És, és hogy, hogy őt hányan követték, és hányan szembetek Mártír halált felgyújtva magukat, Bauer Sándornak tehát nem nem követhette mindenki egyértelmű, de mindenféleképp <coughs>, valahogy nem ártott, ha az ember tiltakozik a rendszerrel, aztán kiderül, hogy, hogy az én hallgatóim nem, de akkor sincs baj. 24 csata 95 jövünk. Egy konyhában jól kitaláltam Én azt, hogy mi lesz Azt, hogy majd mi lesz Lentvárás Áztvető, vízével evező. Egy vasó konyhában, szükséglakásban, pészkafogó, söté. Ucáról kaptam a pénzt, de én vissza látom, minden, egy mosókonyhában, jól kitaláltam, 24 2407953 jó napot! Szia, csak azért kívlak, mert most nem veszem el senki elől, ahogy észrevettem a levegőt. Úgy kezdted a műsort, hogy 69-ben, 24 évvel ezelőtt, január 20-án. Igen, január 20 -án. Tehát 20 vagy a 69-tem stimmel, vagy a 24 évvel, ok. ez 44 év. 44, bocsánat, igen, jó. <gül> jó, a második, hogy még annak idején a Matinéknál utólag eszembe jutott egy olyan film, hogy a kis mukk. Igen. A kismuk. Hát az, az, az abszolút megvan, tehát a kismuk, ugye fel kellett hajtani a, a, a bocskorának a, akkor, a sarkát, és akkor ismert a repülő. Igen, igen. De most ezt Jó. ne vigyük el, nem megyünk el. Nem, el. nem, nem, akkor visszatérve erre, de nem tudom, ilyen tiltakozási emlékem értelen nincsen, de hogyha ma csinálnák az emberek, hát azért talán azért nem gyűjtje fel senki magát, mert gyufaszára se teldik. Hát ez balond beszéd. Ez balond beszéd, úgyhogy Sz a bajt. Szia, szia. 24 haló. Jó napot. prób Rádió? Igen, adásban van. Remek. Szóval azt akarom mondani, hogy rengeteg módon próbáltunk tiltakozzanak idején. A rendszer de nem éreztük, hogy ezt egy olyan nagyon veszélyes dolognak, legalábbis én úgy érzem, hogy nem. Én is jártam uh, kapitalizni, tehát egész 14 éves koromban kapitaliztem, amit magunk gyártottunk, mert ugye hivatalosan nem lehetett kapni. De ha az ember Bány olvasott, vagy rejtőjenőt, ami annak idején még be volt, ha nem is tiltva, de nem adták ki. És hát az Albatros sorozatban azért a rejtőjenők megjelentek. Akkor én is is. gyerek voltam, akkor még akkor se. aha És az iskolában, a szünetben az általános iskolában felolvastuk hangosan. De nem éreztük azt, hogy ez egy nagy rendszer ellenség. Aztán én, amikor a főiskolára jártam, az 68-69-ben volt, amikor megbukott ugye a dubcsekk rendszer, utána én Dubcsekk jelvényt hordtam. Hát azért az biztos, hogy bár szerintem a, a, a, a pajtásai jó mondjuk az egyetemisták nyilván felismerték Dubcseket a, a, a, a jelvényen, de... Ugye a pajtársaim, hanem a, a tusszott fölismerte. felismerte, Aha. akkor ő, Balhé is, már nem Balhé volt belőle, megkérdezte, hogy ez kicsoza. És ugye a Dubcsek az 69-ben még, tehát egy évvel később még ő volt az utolsó ember, aki tisztségében maradt, tehát mint párt És akkor még ő volt ugyan a párt de hát várható volt, hogy őt is le fogják ugye mondatni, mert ez meg is történt, és Igen. akkor kérdezte, hogy ki ez az ember. Mondom, hát ez a Dubcsek. És azt mondja, az kicsoda. Hát az a kommunista párt főtitkára. És erre nem tudott semmit mondani, csak két évvel később nem engedett át az utolsó <hive> <Tehát>, Ugye, és... <hive> szóval, a, a, a nem az, 68 Hogy? után a szép tiltakozás. dubcsek. 68 Hogy? után dubcsek jelvény az szerintem szép tiltakozás. Igen, mert ilyeneket se meg... Rengeteg olyasmit játszottunk, ami, ami nem volt megengedett, szóval már, vagy nem volt hivatalosan megengedett. Hát az ember mindig arra gondolt, amikor nyugati zenét hallgatott, akkor is ugye volt a, a, nekem a legemlékezetesebb a Szabad Európa rádión volt, amit azóta, azóta se találtam meg. Hát hát azért... Akkor lejátszatnátok a hullámokon lovagoló madárat esmen együttestől. Soha nem hallom ilyen osztalgia zenében, de az volt egy olyan zene, amit mindig a csekelás, nem voltak olyan jó zenék egyébként a, a, a Szabad-Európában. Voltak józenék. jó zenék. Voltak, de, de én nem éreztem. tehát Kivéve tényleg a, a Bibi Gábornak a nyet, -nyet szovjet című e, Nem egy időben voltunk fiatalok. Az, az, igaz. Tartok, az és, igaz. És korábban egységesebb volt a zene, mint aztán később volt. A 80-as években. Hogy. A később a években bejött a diszkózene, akkor ezt én már kezdetektől fogva baromira utáltam, és akkor inkább zapát hallgattunk, vagy ilyesmi. És ez egy időben volt, és azért a legtöbb ember diszkózenére járt már. Hát azt nem éreztem én, hogy avala az ellenséget ö, szeretem. Meg volt még egy például a Julie Disco, nem tudom, mond ez neked nem, valamit. Semmit. Nem. Az egy fantasztikus angol énekes, hogy volt a Julie Disco. A Driscol. DRIRT-O-L-L. Neki volt egy Csehszlovákia című száma. A, a, a Júli Driscoll így már ismerős a, a, a neve. Neki van, van egy uh -huh. 69-es dupla albuma, és azonban egy Csehszlovákia című szám, az pontosan a Csehszlovákiai bevonulásról szól. Az egész lemez. Szövegben és dallal, vagy zenében, tehát csörömpölés, az a tankok éjszakai csörömpölés, hogy éjszaka uh -huh. bevonultak augusztus 21-én. Mm. És, és hát például. Bevonultunk. Hogy érte? Bevonultunk. Hát amikor mi, mi, mi is bevonultunk magyaroknak. Hát azért mondom, hogy mink bevonultunk magyaroknak. Nem magyarok. vonultam be, én vettem ott egy dubcsek jelvényt. Meg például ilyesmi volt, hogy én ma nem tartozom ahhoz az oldalhoz, aki FD-t vissza szeretnék érni, és sőt soha tartoztam. De például kaptam annak idején, és ma is meg, vagy csak levettem a falról, egy korabeli plakátot 1943-ból, amin hegyek között van két bivaj, és rá van írva magyarul, hogy Erdély, és Hongri. Uh -huh. És akkor az állam ki volt téva a falra. Ma nem tenném ki. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Üdvözlet. Viszont hallás. 24 07 en hogyan tiltakozott a rendszer ellen? Haló. Szia, Vejs Ági. Szia, Vejs. Vagyar, megfogytam a rádiót. Én annak gondolkoztam el, hogy nekem nem volt semmi, mondjuk, hogy lázadtam volna. Lehet, hogy ez a munkahelyeknek, a szellemének is köszönhető volt, illetve az arra gondoltam, hogy amit az ember esetleg olyan újságot vettem, olyan irodalmi újságot, a nagyvilág meg ilyenek, uh -huh. nem jött eszembe most más, és akkor, ami mondjuk itt nem jelenhetett meg esetleg, de azért lehetett kapni az őságállusoknál, hogy olyan könyvet olvastam, de mondjuk olyan, hogy ilyen soha eszembe nem jutott volna, Jól van, Együttem akkor rendben volna. van. Jó? Köszönöm Egy szépen. szerettem volna mondani. Szia! Szia. 24 07 Aló. Jó napot! Jó napot kívánok! Kész csókadásban van! Dr. Károly Angéla vagyok. És ezt... a rádióját? Már is. Nagyon kedves, köszönöm, mert ha nem, akkor összegerjedünk. Igen, már megtörtént. Köszönöm. Több évvel ezelőtt is összegerjettünk, és azóta egyfolytában elvonási tüneteim vannak. Egy-két-három évre megbüntettem a rádiót az elvonás miatt. Minket elvonni Pálinkás Szűcs Robert -től nem lehet. Hát reggel hatkor, amikor a Piko ébresztettek, minden nap gyönyörű volt. Na most én azt szeretném megkérdezni. Kádár államosítás. Mi a véleménye most e pillanatban az államosításokról? Ha szabad mondani véle, ha nem szabad, akkor... Nem, szeret, ne, nem szeretném, azt szeretném, ha a hallgatóim beszélnének. Észre. Legyen ez most olyan... Legyen ez most együtt beszéd részemről? Igen, nagyon kedves. Jó, hát... Köszönöm én szépen. Én is Kész Készcsók, viszont Haló. Jó napot. Jó estét kívánok. Készcsók, adásban van. 79 éves Mária nélni vagyok, műgalmazott könyvtáros. Nem tudom, hogy melyik évben, van 70-es évek végén, vagy a 80-as évek elején, amikor rakétatelepítést csinálta NATO itt Európában. Az, az 70-es évek vége, 80-as évek akkor eleje. Akkor köröztek a munkahelyen egy olyan ívet, amit alá kellett írni, hogy tiltakozom a NATO rakétatelepítés uh -huh. ellen. Na most ez egy ilyen A4-es papír volt, és én annak úgy eléggé az alsó harmadára oda írtam, hogy tiltakozom rakéta telepítések ellen mindenütt a világon, és aláírtam. Az... És ennek az lett a váratlan eredmény, hogy mindazok, akik utána kapták meg a papírt, nem szönt írták alá, hanem az én írásom alatt. Az nagyon szép gesztus. Hát, nem is gondoltam, hogy ez lesz belőle rendesek voltak azért, ott nálunk a pártvezetők nem csináltak belőle botrákat. Igen, lehetett volna, mert mondjuk ugye nem értem pontosan, hogy, hogy mikor volt, ugye a, a, a, a, a NATO-nak volt a kettős határozata, amelynek értelmében e, Nyugat-Európában e, középhatótávolságú rakétákat telepítettek volna, ugye ez a 80-as évek elején volt. És erre válaszul volt a szovjeteknek a, a az SS, ez, ez, az SS Nem a 20-as, hanem az ss 23 asoknak a, a, a közép-európai telepítése. Meg is építettük egyébként Magyarországon. E, a, én azon a helyen voltam katona, ahol a, a rakétasilókat rakétas hilókat építettük. 84-85-86-ban. Szóval akkor enny én ennyit tudok. De minket. szép gesztus ez. Köszönöm szépen. Minden jót is. Kész sokkal viszont hallásra. A szovjet a totalitást nem bírom. Ez egy CPG számból egy mondat. Halló. Halló! Itt vagyok, jó napot! Adásban tetszik lenni. Éva vagyok! Üdvözlöm, én meg Róbert! Szeretnék hozzászólni a... Tessék parancsolni, szólj! A hát egész kislány voltam még, mikor 45 után felszabadultunk, de nekem nagyon jó gyerekkorom volt, meg fiatalkorom. Úgyhogy semmiben nem volt hiányom, dolgozhat Pénzem volt, megbecsültek a munkahelyemen, nem voltam se kisztak, se semmi. Még ki se tudtam menni ilyen fölvonulásokon mm. sem. Mert olyan volt a munkahelyem. Értem. nagyon-nagyon nekem nagyon jó volt, úgyhogy én csak jól emlékszem arra vissza, hogy mit voltak azok. Aki mondjuk rendesen viselkedett, annak nem volt probléma. Mondjuk így, igen. Nagyon kedves, köszönöm, hogy fölhívott. Is, Viszont hallásra. Johnnyra nézek. Te rendesen viselkedtél Johnny? Rendesen. Halló, Halló jó napot! Bartó vagyok, és már beszéltünk a filmgyáros viccekmény. Üdvözlöm, igen. És a kollégáim itt a Facebookon jelentkeznek, hogy jaj, jaj csináljunk filmgyáras műsort. Jó lesz, megígértem. tehát jó. A, ke a kekszet Na is nem, az is lett. A mai témához kapcsolódóan én nekem van egy történetem. Gabi találkoztam. Teszek? A Halász Gábor operatőrrel találkoztam. Aha, e na e legyen. Úgy, hogy a, lesz. a világosítók is várják. Na, hogy a mostani témával kapcsolatosan volt egy történetem. B vagy elég van. Elég félelmetes, teszek? Vagy van. Van. Elég félelmetes volt. Én ilyen gyerekriporter voltam a rádióban akkor. De irigylem és... magát. Tesszük? De irigylem igen? Persze. Az jó volt. Például, hát ez nem volt jó, kivittek bennünket a kedves riporterek, uh, Pozsony um, környékére, uh, Pozsonyba riportozni, vagy nem tudom, és uh, laktunk Pozsony mellett egy ilyen kis faházas kempingben, uh -huh. mert több napra mentünk. És az 79. Na most uh, uh, 69. És, és hát az volt a borzasztó, hogy hát én ugye gyerekként nem igazán mélyedtem el ebben a 68-as ügyben, de hát a felnőtteknek tudni kellett volna, és akkor egyszer csak este azt halljuk, hogy ilyen kövekkel dobálják a faházat. Mm jó félelmetes volt, a felnőttek gyorsan bejöttek a gyerekekhez, ott összebújtunk, mondták, hogy ne idegeskedjünk, és hát gyakorlatilag volt egy szlovák vagy cseh és szlovák tolmácsunk, és hát ő kezdte elmesélni, hogy itt mi volt, hogy volt. Hát a felnőttek ezt tudták, de engem rettenetesen megrázott ez az életveszély. Uh -huh. Meg az, hogy bementünk boltokba, és hát hihetetlen, elfordultak, amikor megszaltunk magyarul. És hát ez elég borzalmas volt, de ettől a tolmács csajtól, és hát lehet, hogy ez másoknak is ismerős, kaptunk egy 20 uh -huh. Ez a 20-as rajz, ez ismerős? Nem. Nem. Szóval volt ez a fiú, aki elégette magát a. Bauer Sándor, a... hát rá, róla emlékezünk meg ma így. De, de nem Magyarország. Hát nem Ján Palach. Jan Palach Prágában. Így van. Na most róla szól a mai emlékműsor. Hát Bauer Sándor uh, éppen 43 éve, tehát uh, január 20-án gyújtotta föl magát is. Ez adja az apropót. Értem, mert ahhoz. nem hallottam az ja, elejét, levet. igen, tehát majd. Na most, uh, hát akkor lehet, hogy mások is tudják ezt, nekem ez a tolmácslány adott egy, illetve uh, nem. Hát volt nálunk pénz, és akkor a, 20, a papír 20-ason mi volt a pénzben, nem jut eszembe. Mi volt akkor az ő pénzük? Cseszlák korona. Így van. A huszason megmutatta, hogy valamelyik, mint ahogy a magyar pénzeken is valami nagy embernek a uh -huh. rajza van, és ha megfordította, Igen? akkor a szakából és az arcból kirajzolódott ennek a fiúnak az Aha. És hogy ez egy grafikusnak volt a műve. És így tiltakozott és így tiltakozott, és senki nem vette észre, viszont mindenki tudta, aki, tehát a, a, a hivatalos helyen nem vették észre, mert ugye ezt később közölte, vagy később terjedt el, és egyszerűen ott ezt mindenki tudta, és megfordították az arcképet, ami az XY történelmi személy, és a hajból és a szakából kibontakozott az arc. Furcsa. Ilyet kellene szerezni, ilyen pénzt, és tudom, hogy nagyon sokáig próbáltam szerezni, de most már szinte lehetetlen, és én szerintem lesz olyan betelefonáló, aki ismeri ezt a történetet. És hát addig, ameddig a híreket elmondja Philop István Gábor, addig én megpróbálok erre rákeresni Jó, a hát kérdés, de mondom a csehek. A csehek biztos tudják, tehát valaki gyűjtött ezt, és valakinek biztos van is még Magyarországon. És annyian jártunk ki, aztán... Jó. Nagyon kedves, Na, köszönöm, köszönöm szépen. Kérjen egy ilyet a hallgatóktól. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Szóval. Szóval. keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Meg problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti partit. Addig jó, mi Kádár él? Nagyon kellemes vasárnap délután, kívánunk mindenkinek ez a Klubrádió, és folytatódik az Addig Jó, Mik Kádár című műsor, amely ma Bauer Sándor halálának évfordulóján az önkényelmi tiltakozásnak próbál emléket állítani az önök segítségével. Haló. Haló? Jó napot kívánok! Jó estét! Üdv! Adásban van! Én, ahogy emlékszem, az egész életünk egy ilyen izé, tiltakozás volt. Beleolvastam a Klubrádió fórumába, ott azt írja valaki, hogy a hosszúha is az volt. Az. És, és nem tudtam ezzel vitatkozni. Meg a ruházatunk, a zene, a jazz, meg a... Igen, tudom, a jazz a... az például, hogy tényleg nagyon. Torosmán kívül volt egy Búza utcai cigánytelep, jártunk felméréseket, meg segítséget vinni. Meg, mit tudom, én megint visszahozom a piramiszt, akkor kezdődtek-e, hogy piramis a legyen helyet, meg ilyesmi, tehát ővel elkezdődött egy ilyen folyamat. Na, és akkor, hát mit tűn, a főiskolán például ugye minden filozófust elintéztünk két szóval, hogy ezért rossz, azért rossz. Én meg főszólaltam, hogy hát azért több évszázados iskolák ezek, mit tűnt, Nietzsche, Spinoza, meg mit tudom én. És hát ugye kaptam ilyen Ugye, tudom, igazgató vagy uh -huh. hát szóval én, legalábbis én ott az erdészetivel jártam Szegeden, ott, ott volt egy ilyen légkör, aki ilyen balos szembe laktam a, a, a, az balos. erdészetivel balos marxista irányból aham szóval én Fodor Gábor meg osztálytársam volt nyolcadikig ő is egy jó srác volt, végül is a barátom volt <hállt> végül is az, abszolút Azóta is, amit én hallok, úgy, hát mindegy. Na. Most éppen pártot akar alapítani, ja, a liberális ja, ja. pártot. És akkor hol, hol, hol laktál? Szemben az erdészeti eh, szakközép kollégimával ott azon a téren, a szemben lévő házban, a, a galériáján úgyhogy minden reggel látva az erdészetiseket <coughs> az erdészetbe menném. Vonultunk, mint a disznunk. Igen, voltak is onnan a dialógus Béke csoportban néhányan, de aztán előlettek véve te Egyébként utána néztem annak, amit a kedves hallgató mondott, tehát az a, az a bankjegy, amiről ő beszél, az 1970-ben került forgalomba egy Csehszlovákia nevű országban, és valóban van a... a, a, a kedves hallgató, igen, bocsánat, jó... <coughs> szóval, hogy igen, voltak éppen lezártuk, hiszen azt mondta a kedves hogy hogy minden mindenem megpróbáltunk tiltakozni, szóval hogy, hogy van a, a bankjegyemének előadalán Jan ziska gróf látható egy csennemzeti hős arcképe, és val, ha, ha megfordítjuk a, a, a bankjegyet, akkor a, a hátoldalán, a szakában valóban kirajzolódik Uh, uh, Ján Palach arcképe ezen a uh, uh, bankjegyen. Tehát úgy volt, ahogy a, a kedves hallgató mondja a húszkörönáson. Halló, jó napot! Uh, Szerbusz, Sanyi, Sanyi bácsi vagyok. Szias, bácsi! Következő, én 69-ben hajós családból származom. Hajós? Ha, hajós, igen. Uh -huh. a édesapám is hajós volt. Én 69-ben kezdtem hajózni és ha a csehszlovák-magyar közös Duna szakaszon hajoztunk, uh -huh. akkor a Dunapart tele volt festve feliratokkal, de tele, töménytelenül. És ez már 69-ben volt, tehát azért jóval 68 után már uh -huh. egy évvel tulajdonképpen rengeteg felirat volt. Mert szövedjük el, nem emlékszem, mert ugye egyértelmű volt, hogy miről szó. Hát gondolom, hogy magyarok menjetek az anyátólban. Hát, hogy nagyjából ez volt a lényege, igen. És, és ez még mondanék egy nagyon pici aprózolgott itt a tiltakozásról. Márunk az volt a szokás, hogy amikor még egyenruhát kapnunk, a hajós egyenruhát, aminek a sapkáján fölül volt egy vörös csillag. Uh -huh. És amikor hazamentünk akár apám, akár én, és megkaptuk az új egyenruhát, akkor az volt az első, hogy anyám fogta a varószer és a vörös csillagot kifejtette belőle. Aha. És akkor nekünk apám, a kezdődnek olyan egyérvánk volt, hogy a sapkánkban nem volt vörös csillag. Na most hozzá kell tennem, én szerintem már soha senki nem vette észre. Tehát nem akarok itt a nagy ellenállóként működni, de... hát azért mégiscsak az ember kismete azért jobban Mi a helyén van, hogy... Apám azt mondta, hogy nem fog viselni, és nem is engedte, hogy legyen. Nem, azt mondta, nem. És akkor anyám szépen kifejtette. Szép történet. Szép történet, mondom, hogy szerintem ez a rajtunk nem tudta senki. De belül egy másik. Hát én egyszer csináltam egy matricát, az volt ráírva, hogy anyádat küld a háborúba, ne engem és ezt kiragasztottam a Szegedi hadkiegészítő Kiegészítő Parancsnokságnak a, az ajtajára. <gül> <Kedély>, Szerintem <gül> este 10 órakor ragaszthattam ki, ugye akkor indult a Szegedi Békmozgalom, és a dialógus tagjaként egy kicsivel radikálisabban fogalmaztuk meg a, a, a szovjet atomfegyverekkel, meg a fegyverkezéssel kapcsolatban az álláspontunkat. És ez egy példányos matrica volt, aztán másnapra leszették, tehát szerintem összesen két ember olvasta, én, aki kiraktam meg, meg az, aki leszette, vagy aki szólt valakinek, hogy szedje le, de hát mégis megmaradt bennem, hogy, igen. hogy volt de egy ilyen. Valóban az emberek egy ilyen belső tartást mégis adott, hogy mi, mi Hát kellene, hogy legyenek gesztusok. Igen, igen, igen, a gesztus néztéke volt. Köszönöm szépen. Szívesen. Viszont szépen. hallásra, szervusz 2407953. A telefonszámunk Bauer Sándor e, halálának évfordulóján a önkény uralom elleni tiltakozásról beszélgetünk itt. Haló. Haló, haló, pap János vagyok, Szerkesztő úr. Üdvözlöm. Hát én vagyok a kakaós. A kakaós? Nem emlékszik? Most így hirtelen nem, de ne haragudjon. De a súlyemeléssel kapcsolatban orikéis dolgok. Ja, igen, marideg... igen, nem, nem, nem, nem, nem, bejött az édesanyja, ö, ö, és ezért, tehát az ölében én volt lass, a kakaó, fölugrott, kiborult, hanem, és a szőnyegben benne maradt. Igen. Elhelyezte a súlyt, akkor a Igen, akkor igen, előttem. megvan, megvan. Én megvan. nem is tudtam, hogy ilyen én vagyok, mert azóta már számtalanszor idéztek engem, és tulajdonképpen két dolgot szerettem volna mondani, az egyik sajnos már autogvért. Ugyanis azt szerettem volna mondani, hogy hol a vejszági. vejszági én... mindig van. Jaj, hát most három héten keresztül nem volt. Viszont elmondani, hogy egy ilyen indirekt kérszakozást, ami nem brit jellegű, kicsit politikai, meg humoros is. Hallgatom. A teleki banka gimnáziumba jártam, a fősök terén pedig ott volt a tanács szobor, mert meg ahogy Lenin lejött a lépcsőről. Megvan? I uh, um, hol? A Len Lenin bronz jött le a lépcsőről, és hát úgy szólt volna a néphez. Bármit a hősök terület, a felvonási téren? A felvonási igen, téren. Igen. Igen, az megvan, persze. Megvan, jó. A mi gimnázumi kis alapszervezetünk, az tulajdonképpen egy baráti társaság volt, nem pedig politikailag elkötelezettek. És hát, hogy más ne mondjam, mondjuk Frazimese jártunk kollektíven, fiúk lányok vegyesen. És történt, hogy azt nézegettem, hogy gyerekek, itt ez a Lenin szobor, tartsunk egy megemlékezést, Éppen tél van, január 21-e, lenni halálának az évfordulója, a kis szitkár tart egy rövid méltató emlékezést, és mi pedig ott szépen bólogatunk, viszünk világot mindenki ettel, szexivel, és most semmiféle jelen politikai felhangjan eligen lenne. Hát szépen ott megálltunk, pizen voltunk, három lány és fiú, és az alapszervezeti szitkár, aki egyébként lány volt, és az iskola kis is, szépen elkezdte méltatni lenni eltársat. És megállt mellettük, mint És megkérdezte, hogy honnan jöttek. Hát, mondtuk, hogy az iskolából, és lenni álltásnak a évfordulját emlékezik meg. Hát én akkor nem vettem észre, de a többé később mondták, hogy alig pár perccel később ott mellettünk ilyen mindenféle sötét autók, hát gondolom bémesek, elkezdtek megállni. Megkérdezték, hogy tudjuk-e igazolnunk. Persze, hogy a személyi igazolvány, kiszigazolvány. De tud -e erről a kis titkárok? Azt mondja hölgyünk, hogy. Hát persze, én vagyok kis titkáról. -e az iskola kis Igen, az is én vagyok. Hát erre nem tudok mit csinálni. És mondták, hogy hát milyen nappal? Hát január 21-e. Lennyelvtárs halálának a napja. Erre azt mondták, hogy enye enye. Hát miért nem? Inkább a születésnapját ünnepik. Hát mindenki sobáványa merett, és egyébként nem tudom, megpróbáltam utána, de kérdez, hogy azt mondtam, hogy hát mert Lennyelvtárs Júniusban született, akkor nincs iskola, nehéz lett volna összeszervezni az alapszervezetünket. A hát, bölcsesség. Életjen, igen, érendően bólogattak és elbocsátottak minket. Plusz Három nappal később bejön az osztályfőnökünk és mondta, hogy hát hallotta, hogy volt egy ilyen alapszerű megemlékezés a eltárt haláláról. Mondtuk, hogy én. Hát aki részt vett rajta, menjen az igazgató irodába. Bementünk. Az igazgató mit tetsz a isten a magasba. Természetesen iszkolapárt titkára volt. Egy kicsit hogy hát azt mondjuk, hát kapott egy ilyen értesítést a kerületi rendőrségtől, hogy mi ott megemlékezést tartottunk a haláláról. Hát illendően bólogattunk, bűnbánóan, legalábbis semmi, nem úgy, úgy néztünk, uh -huh. mint aki bűnbán, és azt mondja, gyerekek, én azt szeretném kérni, hogy lekezel ha ilyet terveztek. Az egész iskolára terjesztettek ki ezt a szervezést. Tiszta. És akkor kiderült, hogy nem, az, nem elég az, hogy mi önhatalmlag ilyet csináltunk, hanem még jobb is lett volna, hogyha valami nagy hírvel csinálunk, és akkor nem tizen, hanem mondjuk százan kivonunk a 470 fős gimnáriumból. És Na abból meg... lett volna igazán egy szép sztort. És emlékeztetek volna meg Lenén haláláról. Nagyon szépen köszönöm. Viszont Viszontlátásra szervusz! Nem fogom megtalálni. mesélő bank egyébként az írás cím, és azért fontos, mert a szerzőt mindenféleképpen meg kell említenem. Nincs rajta a printen, de az kiderül egyébként az írásából, hogy Karel Hruska és Milos Andrácsek tervezte ezt a bankjegyet, és az, a 20-as feladatok, azok úgy vannak egymás mellé téve, hogy SOS rajzolódik ki. Tehát 20-20-20-20 egymás, mellett az úgy néz ki, mint SOS, SOS, SOS. Haló. 24,07953 Jó estét kívánok! Megidletett a kedves hallgató, akkor majd felbeszél egy másik. Haló. Halló, halló! Jó napot! Adjon Isten, Márton Géza vagyok. Kálinkás szücsért. Van két rövid kis torima, az egyik inkább egy kis humor jellegű dolog, annyi, hogy annak idején a 60-as évek elején sokat utaztam autostoppal, és ez többnyire úgy történt névén, hogy nyár volt, hogy farmer, ing, és hát valamilyen szíjjal fönt kellett tartani a nadrágot. Uh -huh. Én megtaláltam apám régi cserkészővét, és azt hordtam. Az egy ilyen klassz csatoló dolog a, volt. És az volt Hatol rajta, az a, út, és rajta volt a lilium, és az, hogy A lilium részből volt, nem pedig alumínium Igen, volt. és az, hogy légyrésen. És légyrésen. Igen, és, én, is, én is nagyon sokáig ez, hordtam. ezt büszkén, elegánsan hordtam elől, és... Arra számítottam, hogy majd jön egy rendőr, és meg fogja kérdezni, hogy miért hordom én a cserkészővet. Uh -huh. És előre készültem rá, hogy azt fogom mondani, hogy azért, hogy lenehessen a madrágon. Nagyon jó humor volt nekem, csak soha az Istennek meg nem kérdezte egyetlen rendőr sem. Na ez volt a passzív dolog. A másik az aktív, az egy érdekes az valami, egy kutatóintézetben dolgoztam, ugye a 60-as évek vége felé, 70-es évek elején, akkoriban, amikor Skopjében volt egy földrengés. És akkor ennek az áldozatai, illetve hozzátartozók részére eh, szerveztek gyűjtést. Uh -huh. Eredetileg mi úgy gondoltuk ott a munkahelyen többen fiatalok, hogy ha mi felajánljuk egy heti munkánkat, az egy jó dolog lett volna kimenni ugye és akkor ott uh -huh. dolgozunk egy hétig buli. De azt mondták, hogy az nem megy, hanem, hanem csináljunk egy gyűjtést, pénzgyűjtést, adománygyűjtést szívesen fogadjuk, és megadtak egy számot. Uh -huh. Na most nekem gyanús volt, hogy, hogy ez a szám talán nem is oda szól, hanem bármi más is lehet, uh -huh. és ezért uh, kamuból fölhívtunk. Ja? Semmi, hal... Köszönöm, Kamuból fölhívtunk valamilyen, nem tudom már pontosan milyen szervezetet, és előadtuk azt, hogy, hogy nekünk az egyetemen volt egy, egy fiatal afrikai tanuló kollégánk, hallgató, aki úgy tudjuk, hogy, hogy Zimbabwe-i, illetve hát akkor még Dél-Odéziának mm -hmm. hívták, és ezért mi szeretnénk gyűjtés szervezni a, a Zimbabwei népi felszabadát is front javára. És hát szeretnénk kapni egy számot, hogy hova kell ezt küldeni, és milyen bankszámla szám. A számot. Aha. Na mit gondol, mit adtak meg? Azonos volt a... a... Úgyhogy lebuktattuk szám. egy kicsit a rendszert. Ennyi. Nagyon szép gesztus volt. Köszönöm szépen. Ennyi. Viszont 24 07 3, haló. Jó estét kívánok! Üdvözlöm adásban. Abban. Hallgatom a műsort, Én legjobban azon mosolyottam el, amikor a hölgy elmesélte, el, hogy a bridge is egyfajta tiltakozás volt. Hát én csak erre annyit tudok mondani, hogy legalább minden valamire való mivel üdvési az, az időben volt bridge klub. Uh -huh. Olyannyira, hogy nálunk, amikor a Csillébe dolgoztam, akkor a doktor Zánkai Péter volt a vezető, aki ugye híres bridge könyvet írta. Utána átjöttem semmire, itt két helyen volt bridge klub, és az egyáltalán tehát levérezték azt, hogy most valami ellen tiltakoznak. Hát, de, de jogunk sincsen megkérdőjelezni, hogy a, nincs, a, a hölgy akkor, amikor... Nincs, e, e, nincs, nincs, nem is azért voltam, hogy egy valamit hiányolok, hogy a bevezetőben a Rigolettás már régen volt a műsorbizottsággal. Majd az, azzal szoktunk szerintem végezni Igen, a műsorbizottságos köszönését. Kisztutykát mondják. Majd mindjárt én. leadjuk. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszont hálásra. Halló, tessék. Szia, Robi. Szia, vagyok. Szia, a vietnami háború idén a vietnami szerzeteségi a felvett, ezt a szegény Jánpálak hazavette, feljutotta magát, de őt meghalt, nyilatkozott, hogy nem kellett volna, és ő ezt nem komolyan gondolta. Tehát ő ezt megbánta közben, de hát több napig ott volt a kórházban, is haldoklott. Na most a a pénzről meg annyit, hogy volt egy száz koronásuk, ez korona, és azon volt egy orosz ö, katona, meg egy csehszlovák partizán, és a következő volt a madisszett szövege, az orosz katona szájában. ha akarjátok, mi haza is mehetünk. Ez 68 óra volt egy eredeti újságban, de többféle passzív rezistenciát gyakoroltak a csehek. Volt egy film a Bruno, az apja fiatalán, emlékszel rá? Nem. Na, ez nagyon érdekes volt. Ez a világháborúról szólt, és gyakorlatilag arról szólt, hogy van egy kis rác, aki az apjánál jobban meg tud oldani egy fizikai tételt, tud csinálni távrenyítós rakétát, és akkor mentek a gestaposokkal, lőtte őket rakétával, Na, tehát többféle módon kifejezték a véleményüket arról, hogy őket meg vannak szállva. Ezt akartál mondani. Nem szépen Józsi. Köszi, szépen. szépen.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 Ja, szerintem a PB kultúros ezt meg tudja oldani ezt. személyen. A kapszervehetnek kultúrossai vannak, vannak, vannak úgyhogy kapcsolatot feltétlettel kell venni Addig jó, mi Kádár él? És folytatodik is a műsorban Uér Sándor halálnak évfordulóján a önkénnyel szembeni ellenállásról beszélgetünk. Haló! Haló! Jó estét kívánok! Szép uh, Jöngyösi József! Üdvözlöm! Pánikás uh, Szobert, hogy adásban van. Uh, valaha kutatóintézetben kezdtem pályámat, ahol minden áron uh, brigádversenőre akarták bennünket invitálni. Uh. Várjon, el el elmegy a hangja, nem hallottam semmit, se azért is tettem hozzá. Nem hallom önt. Ajjaj, uh. Uh. Várjon, tehát... Nem, sajnos nem. Hívjon újra, mert, mert, mert nem lehet hallani a beszédét. 24 07 a, a telefonszámunk. Haló! Jó napot kívánok! Most jó? Ez hát, talán. Jó. Na, tehát brigád versenyre akartak bennünket ráverni, mert nem szeretjük volna brigád morgalmat csinálni. És hát egyetlen egy módszer találtunk, ami, amivel lehet a, a, túlbúzgó. a, túl, a túlbúzgóságot. A teszem. Nem, nagyon szakadizik sajnos. Nem lehet érteni. Nem hallom önt Efektív és a másik hallgató sem. Letesszük. Halló! Jó estét! Hüdd! Pálinkás úr? Igen, adásban van. Ezzel a sporival kapcsolatban... Melyik? Ami a témája a mai uh -huh. beszélgetésnek. Hát 69-ben katona voltam szerencsére, nem azok között, akik éppen külföldön jártak. Uh -huh. Mondjuk négy napban múlt, csak ha négy nappal korábban vonulok be, akkor köztük vagyok. A 70-es években viszont egyetemre jártam, és... 71-ben, március 15 előestéjén több egyetem hallgatói összejöttünk egy magánlakásban, megemlékezésre, aztán 72-ben, 73-ban pedig ott voltunk azokon a felvonulásokon, amiket szétkergetett a rendőrség. Mm -hmm. Tulajdonképpen 73-ban már olyan fokú erőszakkal, hogy hát egyrészt be is a résztvevőket, az egyik barátomat elfogták, Igen. és két hónapot becsúgták, mondjuk egy ilyen második turnusban, mert ö, úgy zárták be őket, hogy két hónapra, aztán amikor felszabadult a hely, akkor a következő adag. 74-ben dolgozni kezdtem, és akkor május elsőjén a megfelelő pártfunkcionárius szervezte a május elsőjeljé felvonulást, és engem is invitált és hát mondtam neki, hogy akkor szóljon legközelebb, amikor a március 15-eit is megrendezi abban az évben. Hát ilyen apróságok voltak tulajdonképpen. Mi volt rá válasz? Semmi, soha többet nem szólt május elsőjén. Tiszta. Köszönöm szépen. Kérem. Viszont hallásra. Igen, ezek a válti ünnepségeken való résztvételek, ezek, ezek torkolhattak tiltakozásba. Halló! Jó napot kívánok! Jó estét! szív. Én a következőt szeretném mondani, volt egy nagyon aranyos kis kitűző jelvény, ami olyan, mint a Smiley ilyen Play valamiből, uh -huh. amit ki lehetett tűzni, és az volt ráírva, vágyakozni tilos. És ezt trafikokba lehetett kapni. Igen? Aha! Uh -huh. És azt, akik tudták, azok megvetik és ki volt tűzfejem. Uh -huh. Nem, nem, nem hallottam hallotta róla. Hát ez volt. Már is bejel vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Szévesen. Viszont hálás! Szia. Hello. Vágyakozni tilos. Hello. Érted a szójártékot? Jó, jó, persze. Oké, okay, jó, jó, csak... Oké, okay, jó. Hello. Hello. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Adásban tetszik lenni. Köszönöm szépen. Arany Katalin vagyok, és azt szeretném mondani a mai programmal kapcsolatban Gratulálok, hogy megemlékeznek a Bauer Sándorról, a Jan Palakról. És egy harmadikat mondanék én még Moises Márton, ha esetleg hallottam már őt, aki Erdélyben... Brassóban 1970. február 13-án gyújtott pontosan, a felület. Hogy őról is emlékezzünk meg. A férjem csináltatott a szülőházán nagy ajtán egy emléktáblát pár évvel ezelőtt, mert nem volt neki semmi, sajnos nem olyan körülmények között éltek, hogy mertek volna ott csinálni. 29 éves költő volt, és nagyon igaz van, azt gondolom, hogy ha Bauer Sándorról megemlékezünk, akkor, akkor meg kell, hogy emlékezzünk az összes emberről. Úgyhogy fel is olvasom a listát. Jó, ha leheteszi a telefont. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát, tehát Jan Palach követői... E Pilzen 1969. január 20-án, József Hlavacs, 25 éves üzemi munkás, Budapest 1969. január 20, Bauer Sándor, 17 éves ipari tanuló, Znojmo 1969. január 21, József Járos, 19 éves traktorista, Bruno 1969. január 22, Mirosláv Malinka, 22 éves munkás, Léva 1969. január 23, Jan Gábor, 22 éves munkanélküli. Pozsony 1969. január 24. Emmanuel Sokko 23 éves mechanikus gyújtotta fel magát Jan Palach után Prágában 69. január 24-én Blanka Nahalézová, Prágában szintén februárban 25-én Jan Zajíc 19 éves tanuló, Prágában 69. április 9-én Jihlava, Evzen Placsek, 40 éves technikus, Brassó, amit az imént említettünk, 1970. február 13-án Moises Márton, 29 éves költő, és Kaunas, 1972. május 14-e, Romas Kalanta, 19 éves diák, ők voltak, akik követték a néhány nappal korábban, tehát januárban magát felgyújtó Jan Palakot. Haló! Jó napot! Halló. Adásánban. Na, szervut, a Zsolt vagyok megint. E, Múltkor a szerdkoron beszélgettünk. Már először mondom, mert nincs a Igen. E, is a 68-ról, amit nem sokan tudnak, az első ö, ö, varsói szerveződéses országban, faktumos országban, Magyarországon ahol kitették Románok kivételével, kitették a PB-ből a honló minisztert színeget. Színege, színege elküldte az, az alai hadosztályt úgy a felvidékre, hogy a PB nem tudott róla, berohant a PB-be, az éjszakai Ülésre, akkor a bizottság, gyakorló ruhába, és a pisztolyához kapkodva közölte, hogy grecskoles eltárs parancsára a csapatok útban vannak. Káren... Nem gondolom, hogy ez így lett volna. De, de. Nem, nem, nem. Szerintem, tehát összerántották a, a szocialista országokat és tájékoztatták őket. Nem, hiszen, hiszen, megke, hiszen már össz, a, a, a, a csapat összevonás az már megkezdődött júliusban. A az a hadjárok, a, hagyakodat, a hagyakodat, ő, ra, igen, de hozulat, az, hogy ő, ő, igen, de hogy ő elindult a a galai hogy a DB utólagosan hazatért csak jó vá. Kádáriké Előtte pár napra, hogy ott Kádár haza dupcsektől, Pozsonyból, és mindent lerendeztek. Kádárig kétováztak, és színegek, kész tényekkel állítottak a magyar PB-t. Uh -huh. És emiatt ki is tették. A másik, ami. Tehát ki is tették, tették aztán mégis jó a PB-ből. A PB-ből. A PB-ből. A pibélből, pibélből. A bizottságnak nem voltak. Ja, értem, igen, igen, igen, igen. Mert Haviden miniszter volt, Márvéd is sokáig. meg miniszterelnök helyettes lett, Mölcseré és a többi, mikor a lányát a kárpátihoz nem akartak férhez adni, később vagy a férhez, na mindegy, vagy ment maga a kati, mindegy hosszú, Igen? nem akar a veszélyeket. Ugorjunk. A Ugorjunk. Ami érdekes, hogy a mindes mazzag el is a magyarok előtt, mert tiszti azt tájékoztatták mindenkinek, hogy ebből csak a magyar és a magyar négypadsereg pontosan az első bécsi és határaig vonult be a felvidékre. Így következtessenek ebből arra, hogy mi lesz, hogyha a helyzet nem normalizálod. Hát eljött a nézes maddag megint, hogy esetlegesen délsz az területi rendezést kell csinálni, amit senki komolyan nem gondolt, de meg lehetett az embereket. Az is tény, hogy a, a magyar katonáknak nem volt olyan rossz, hogy a helyi lakosság, amit később a viccekből terjedt, hogy gépkiszta, hogy nem mondhatok. Valószínűleg megint propaganda okokból, aratásba, betakarításba, mi egymánykarításak. Hát ez, erről ugye azért Szabó lehet megkérdezni, mert ő volt a, a kivonuló, illetve e, megszálló csapatok e, újságíró e, parancsnokának, a újságíró e, különékménynek a vezetője. A, kéne kérdezni? A, a Népszabadság. E, mi próbáltuk, csináltunk egy filmet e, e, Tolmár 1991-ben, Megszállás 68 címmel amiben a, a katonák, akik részt vettek a megszállásban, a felvidéki magyarok, akik végnézték a megszállást, e, e, szólaltak meg, és akkor én tettem kísérletet arra, és felhívtam a Szabó Lászlót, hogy, hogy nyilatkozzon, hát ő nem... Hát nem, ő már nem, nem akart, nem, nem, nem kívánt akkor megszólalni ebben igen, a felvet. Nem, nem jelent, nagyon, hogy jó, jól van Igen, <gül> na, nagyon elment mellettünk az idő. Elnézést kérek, elköszönök. Igen, okay. ő... minden igen, ez volt a Klubrádió. Ma 1969. január 20-án önmagát felgyújtó Bauer Sándorra emlékeztem az önök segítségével, illetve Jan Palachra és az ő követőiről az imént hallhatták a, a névsort. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeket Benci Józsefnek, Árkási Bencének, Filip István Gábornak és Pataki Gábornak a segítséget. Egy hét múlva találkozunk, ha Isten is úgy akarja. Köszönöm szépen Pánikás Szűcs Rúbertet hallották.